Іноді перебазовувались аж у Карпатські ліси, де пересиджували особливо небезпечні зимові місяці. Організував загін і керував ним односельчанин Пруся, колишній голова сільради Войтюк. Він загинув під час нападу на німецьку валку. Поки партизани навантажували вози, до гітлерівців підійшло підкріплення. Зав'язався бій. Войтюк із групою бійців Затримував ворога, щоб дати можливість партизанським підводам від'їхати якнайдалі. Потім партизани поділились на групи і стали відходити до бази. Войтюк на збірний пункт уже не повернувся. Останнім, хто його бачив, був Прусь. В архіві збереглося свідчення Пруся. Гітлерівці підстрелили його коня. І він почав розвантажувати підводу, щоб заховати ящики. У цей час на нього наткнувся Войтюк з Івасютою, бійцем їхнього загону. Командир уже був поранений і наказав відступати, бо вороги підійшли зовсім близько. Партизани перебігли Галявину, гітлерівці вбили Івасюту і вдруге поранили Войтюка. Однак Прус не покинув його. Ніс на плечах мало не півтора десятка кілометрів, та, на жаль, урятувати командира не пощастило. Вуйтюк помер у нього на руках, і Прусь сам поховав його. Розповідь була настільки вірогідна, що ніхто в ній не усумнився. Новий командир загону представив Пруса до нагороди, і після визволення Львова той одержав медаль за відвагу. Роман Панасович заварив собі ще пів склянки кави уявив, як усе могло статися насправді. Поставивши на підводу ящики з цінними трофеями, Прус погнав коня не до місця збору партизанського загону, а добре з знайомими йому лісовими путівцями до свого села. Козюренко перевіряв по карті. Село за 18 кілометрів від дороги, де загін напав на гітлерівську валку. Залишив трофеїв родичів чи знайомих, а може, просто заховав десь і вже тоді рушив на базу. Тут його здибав Войтюк з Васютою. Можливо, командир і справді був поранений. Звичайно, він не міг не запитати у пруся, чому той їде від села, та ще й на порожньому возі. І тоді прус знищив їх, підступно скосив автоматною чергою. Командира поховав, а трупи Васюти просто кинув у лісі. Розповідаючи в загоні про загибель Войтюка, перекрутив факти, змалювавши свої дії як геройські. Козиренко зітхнув. Звичайно, це його здогад. Але, мабуть, так воно і було. Хоча довести злочин Пруся тепер уже неможливо. Задзвонив телефон. Влада повідомляв, що чергову нарешті розшукали і привезли до райвідділу міліції. Роман Панасович розклав на столі з десяток фотографій. Жінка, яку привів старший лейтенант, цікаво глянула на нього, усвідомлювала, що потрібно міліції, сам дільничний привіт на машині. Вона присунулася до Козюринка і зашепотіла таємниче. Я товаришу прямо скажу, він і більше ніхто. Обличчя в нього, що в того злодюги, а очі так і бігають, так і бігають. Я одразу хотіла подзвонити в міліцію, та сумнів мене взяв. Товариш Прус така солідна людина, що не водитиметься із злодіями. Роман Панатович підвів жінку до стола. Гляньте, чи немає його тут? Чергова одразу тиснула в одну з фотографій. Ось він, голубчик, точно він. Я його впізнала злодюгу. Тепер не відкрутиться. Трохи молодший тут. Ах, ти ж вбивця і рот проклятий. Козуренко мовив підкреслено офіційно. «Громадянка Коцюба, прошу вас ще раз уважно подивитися на це фото. Ви стверджуєте, що на знімку чоловік, з яким ви бачили 18 травня, Василя Корнієвича Пруся. А тож стверджую, та я його і серед тисячі впізнала б. Що ж, тоді дякую вам». Роман Панасович подав жінці руку. «До побачення». Видно, тітка Маруся не чекала такого фіналу. Сподівалась, що її розпитуватимуть, складатимуть протоколи,